Bismillahirrahmanirrahim. Merhamətli və rəhimli Allahın adıyla. Qul Ələyye ənəhü Əs-təmə'nə fərum minəl-cinn-i fəqalû, inna səmiğnə qur-anən əcəbə. mənə vəhv ki, Cinlərdən bir dəstə Qurani dinlədikdən sonra öz tayfalarına qayıdıb dedilər: Həqiqətən biz heyrətamiz bir Quran dinlədik. Yehdi ila'r-rusd fa'amanna bih wa lan nusyrika O, doğru yola yönəldir. Biz ona inandıq və bundan sonra əsla kimsəni Rəbbimizə şərik qoşmayacağıq. və <Sessizlik> əнəhü təаля cəddu rəbbinə Doğrudan da Rəbbimizin əzəməti çox yüksəkdir. O nə zövqcə nə də övlad sahibi olmamışdır. və əнəhü kənə yəqulu səfihunə alallahi şətəta. Bizim səfehimiz İblis Allah'a qarşı hədsiz yalanlar danışır. Biz zənnə qapılaraq düşünürdük ki, insanlar da cinlər də Allah'a iftira atmazlar. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَحَقَا Həqiqətən, insanlardan bəziləri cinlərin bəzilərinə sığınırdılar. Bu isə onların azğınlığını artırırdı. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَلَّنْ يَبَعَثَ اللَّهُ أَحَدًا Onlar siz zənn kimi ele düşünürdüler ki, Allah ölenleri diriltmeyecektir. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا هَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَد۪يدًا وَشُهُبًا Biz semaya qalxdıqda onun sərt gözətçilər və yandırıb yaxan alovlarla dolu olduğunun şahidi olduq. وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاِدَ لِسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا وَصَدَا Biz əvvəllər gizlicə qulaq asmaq üçün göyün bəzi sahələrində oturardıq. Amma kim bunu indi etmək istəsə, o pusquda gözləyən yandırıcı alova rast gələr. Və ənnələ nədri əşərrun üridə bimən fəl ərdə əm əradə bihim Rabbuhum rəşədə. Biz bilmirik, bununla yerdəkilərə pisliyətmək qəst edilmişdir, yoxsa Rəbbi onları doğru yola yönətmək istəmişdir. Əlbəttə, aramızda xeyr-həq əməl sahibləri də, onlar kimi olmayanlar da var. Əlbəttə, aramızda xeyr əməl sahibləri də, onlar kimi olmayanlar da var. Biz ayrı-ayrı yollar tutmuşuq nu'cizallaha fil biz yaqin etdik ki yer Allah'tan yaxa qurtara bilmerik goya qacmalı olsak da onun əzabindan yayana bilmeyeceyek wa <Sessizlik> anna lamma sami'na al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 وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا Sözsüz ki, bizlərdən müsəlmanlar da var, doğru yoldan sapanlar da. Müsəlman olan şəxslər doğru yol tutanlardır. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا Doğru yoldan sapanlar, cəhənnəm üçün odun olacaqlar. وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمَّاً غَدَقًا Əgər onlar o yolda sabit qalsaydılar,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 وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا شُبْهَسİZ Kİ MƏSKİDLƏR ALLAHIMDIR ALLAHDAN BAŞQA HEÇ DUA ETMƏYİN وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا Allahın qulu qalxıb Allah'a dua etdikdə cinlər az qala onun dövrəsində bir-birinə keçib çəpər yaradırdılar. Ul innamə mən yalnız öz Rəbbimə dua edirəm və kimisə ona şərik qoşmuram. Qul inni lə la emliku lakum darran vələ rəşədə. De ki, Men size ne ziyan vermeye, ne de sizi doğru yola yönetmeye qadır deyiləm. Qul inni lən yücərəni minəlləhi ahadun vələn ecdə min dünihim ültəhədə. De Həqiqətən məni Allah'tan kimsə xilas edə bilməz və mən ondan başqa bir penah yeri tapabilmərəm. İllə bələğən minə Allahi və risalətih və mən yağsilləhə və rəsuləhü fə inə lehu nərə cəhənnəm.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 İzərə əvmə yu'adunə fəsə yə'ləmunə mən ədda'fü nəsirə və əqallu ədədən Onlar özlərinə vəd olunmuş əzabı gördükləri zaman kimin köməkçisinin daha zəif və sayca daha az olduğunu biləcəklər. Qul in ədri ə qaribum. Mə təu'adunə əm yəcə'alü ləhū Rabb-i əmədə De mən size vəd olunmuş əzabın yaxın olduğunu və yaxud rəbbimin onun üçün uzun bir müddət təyin etmiş olduğunu bilmirəm əlimul ghaybi fəla yuzhiru alə ghaybihi əhadə O qeybi biləndir və öz qeybini heç kəsə açmaz. İllə men irtaza min rasulin fa innahu yasluku qaldığı elçidən başqa. Həqiqətən Allah onların önündə və arxasında gözdəkçilər qoyur ki